esteiñi bai aimarren ibilerak hola <risa> zangueñan turismo arnalde turismo arnalde masturbazioa si zer bien oria onbiarrena eskalo justo español no ninguno bueno, es baino anecdotak se la, guinean, eh? ah. o, o sea, la igual igual senak hiruarren bat eche. Eh, tipo, irri porra maire Giazikin, eh? Es, es, es Ea inbesta uh -huh. goztu dengutene ustez Bueno, ez da egin, eh? Golo bai baina Bo segun, ez es que Gai bakautzian Segun zin bat egin oz Aungetan dozun Ostia, oso urrin alza fan Hala vale. Hauro guen Ez, es, es, es, sí, es sí. Erai egin txigoenak Bako espainolismoak Zerigusi picimat uh -huh. Asuntua eh, Ne binen konta egin Ne kontrol biara ustez eh, Gristen fanintzela Bai o sea, Dedon hartu er batzuk Eta ah, ze joala hartu Bai Eh, da gara askoren tonterias porque juto io el coche va a tener igual más omenos, Vai. Vai. Iken, en diat. Bai, baño, menos. Ba gusto. Bai, bi pertsona dedo hiten. Bai. Ta ni identifikotasen duente urakein. Le lengo ikusten horra dedo hiten gaina. Mhm. Uh -huh. Eta zure or... ponki estelogueo? Eh, jeka eh... o... esa. Eh, bueno, es que Gausia Askar ah. noian eta orden estau denporia muten. Fff. Hemuno stan denporia justu gustos ate es esto de Artuko. Baia bueno, 20 años, no, bueno, 20 saludoingo xote. Torrain izan deniola barretua da guri, hola. Zenio olebilizan izan izan da. Gente geixenek seixo vale, beiaketan dutzuk. Torran matematik barregia, ba, ondo ai, bai. Geu farintzen eh, toponuen playa bat hola, es la cuvate en playa bat etola. Eta badereben, errementen den hor, ba, playa horta nola ne alkitsuan liburu batik aurten. Eta agertu zian baneatzian bi pertsona agertu zian eta sizien kampindendiak monteien ialde me marcaba básicamente me catúa de torriega me engañé eh catúa sí o campo no amiga qué son hesa ya nik se Sala... come vacío está esta surechoo está neriad es ialdelde joder es mi narte igual va seguramente me eh, marcau pues es que <laughs> <laughs> <venga>. eh esta... <laughs> o oh, <intrusishu>, eh? <laughs> Ah, sí. eh, bi pertsona zizan negatzen kanpinten dira Eta inglesez berroa higiene bitzen hey. Eta ia estiluatik eta pentsa honen Ostia, oh. per, bi pertsona honen dira Lendi doiten eusenak Ah, pentsain joan Bai, Estil, mm. estilu hori eusen Gara, txau, turista azkorez, ez? Gileku horten jabai Gileku horten jabai Bai, ah gortan, ja, bai. Ah, vale. bai, bai Hau jazan, ja bukaeria zan Horroko eh, nesan honustut, ja Montenegro Torda, ja bukaer aldera Torda, Dai, torda ja nifan entzen Geotai turismo intensivo de Hondarribia con Lecutaro, muy bueno. O laizan Sankuchiti, mm -hmm, mm -hmm. Azkoramón. Eta eh va ba ikusien on estiloko peñeon. Eta honitzen oportanak, danak nire estiloko peñe juntekia Connectio Villarreuca. Ni gure non maitasun minimo adat. Gente, bai bai. Sí, sí. Gente en caso ya, gente ¿es? O la pimadola. Claro, y momento es barkao, eh? Y momentun tan. Aurreko programa izanuan eh española ese bere hortan ez bai. sea mateziala bai ne es? maximoa san hori española nintzela esati eta hortik jasoten oh, doen begira da bai baina justi, bueno aí? bai hori da baina horren bueno, or, satisfazionen ostan emon eh, ezadik ah, ah. gerora ah. gero ondorio estatu nuen baina ah, vai, vale nintzela momentuan hmm. satisfazion hmm. sentille noen Nibera hmm. oso bajuzu hala es saneya es baitasun Bai, oso oso bajoo, bai. Echetik, echetik behu juntaunitzen le aldiz leku baten Beste beste lekua samuen eta le lengo haunitzen, oi, bola letxe, le MT lekuak free camp. Osea, al zuguena normal, Olako leku genik noen ez zuen, han lago movida ni. hemen aldo da parka hasako leku beste utzuko eta beste turistile batola furgoneta duna, beste tipa bat neonduan. Non do deia ba, 10 metro ta umrenik gureta jarriitzen bean ondoan. Ne stileko bat matematiko sunkoa. Le lengoa dixen ne stileko bat emat. Aubi ja san ustuz Macedonia san. Zerbi eta kosota gero. Um, frutia, eta an frutia jaten da asko nahstuta. Nahstuta, eh? Egin da mostu eta dan an astu. Armosa jaego. Baskagiko eta faitseko. Hostia, <risa> ba este gordune, ¿es? Tortia francesa esa que dais, da pentsatze gero a franzin, ¿es? Hori ontsu muioan Macedoniaan pasao Jack, ¿eh? Ahora no, no, Mierda, ostia, barkatu, barkatu Totalmente aldut detorreiz, eh, gato okay. detorreiz Konez dixo hori, eh Segui, segui Minha tonto gixoa <risa> bukatu da Bukatu da, segui, serio Hame jartxe, serio, venga Lehenengo uh adus juntun gintzen la nea estilago Persona batekin za la tipa hori -huh. Se problema egon zan Se la nea estilagoazan Ez es gau la berra egin. Estilo guí Estilo guí Ni Esta gota impulso Ori bestiana Normal La perro haida Fanta Arla sin auta Where you're from Esta gota Esta gota A ver Ni denporan Abil que jaiken Ne Bakarda de akin Baya Ne patroia da Bakarda De la nesco Joeria Ni fateneis Bakarda era Por lo tanto Denporan Paidatze Doten Baina El de Niak modo activo baten bakartadia. O sea, tipo bakartxi jamon. Bai, hori ez jotan pasatze horria, eh? imaginau. Ezaldegin horre launen bate eh, eh, la embate, eh, la na na bai? eh lana txagona ah. gustatzen. Bai. Ehun heru lana gutek. O sea, ai, ah, ai. No. unero, yeah. eh 208 oh, yeah. da jaqi, oleno 8. Lenugo tamabi ordo pasagoan da ero kehau, na. Tipo retro alimenta, eh, jockey. Ja. Ni ezko da adividas kozak. Sí. Ah, vale. Vale, bueno, va, pues nei mm -hmm. hori beti igual lekutua fant, lekuar marginaletan jarri, askinatan urrin, beti gola Eta igual, eta gero aldi berien uguen yeah. inbirxia sentigo. Igual hor, hau ikusiot beste bi Ioreman, aterako. Gestinoa, gestinoa <gustiona> animalia xe. Ata ti de cosa. Bai, <tomales>? uh, Era era ti de urtengoa. Eh, bueno, hor da bilmiel, saiaketan sartu da. Chakurras sartu da. <tomales> <Chakura zartuda. tomales> Es, este es Artu Vale que, A ti Ay, tú. Vale Eh te curva, vai, vai, Una osertai Y va a ser va a ser tener... Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Ah Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Joder Joder Vale Barcao, eh. barcao. Sí, sí, sí. <ríe> Totalmente Va <ríe> <ríe> Cada día Esta Esta <ríe> sí. Ah, bai, ba, beti hor, igual, jarten nintzen margenetan, ah. heneo engura bakarrik egon, baina beti bargeretan jarri. Eta mm. gara ikusi beste turiste batzuk gurun hartian ezauketan, adibidez, kriston mm. invisia uh. en plan, buah, ni begurot. Yeah, yeah, baina yeah. margenetan jarri eta distantziatik begira inbizia Ezin mm, Ez inerte bezala. Bai, e? yeah. Ne patroi hortatik. Kreston hondo bezala, bai, irekon forzona, inkomodo hortan, 8 e, o hitute bezala ta ertetzi e, ezin bezala. Bai, hori da. nire konfort zen bezala, konfortzona konfort se zona Bai. Uste eh, konfort konfort zona emateiko komodo ileña, ez. Esti acomodua yeah. si es. Si ah, esti se tiene. Es. Uste ni matei bai, xoña, esti yo. Iñu xeno kanorra jauta. Ondo hor ta. Mm. Eh, hola. Like. Bai, bai, hori da, eske que nekazuentzan komodua, es ni que va. no en gura horregon. Esba. Ni gura no en beste galdian egon. Eh? Claro. Ni aldiria bueno. incomodo no en. Eh? Claro. Baina, ja, ostia... Ez es que da, horti... Boa, boa, koztan korapioa, ha? Bai, bai, bai, bai... Baina, oraz ema gauzatan, eta ema jente... Mm -hmm. Bizitan... Mm -hmm. Da, da, hi hor momentu hortan konstientik nintzen horrena, ez. Oztakiz, ez nahi sakorren, baina hor kontua daba, hori... Ni tipa horrena nintzen lafanta tipa horinean, oes ta tempuan aurrutzat zituen ginen begiratu ginegien gutxi ginen, ginen. <risa> <tosik> ginen <messim> eta turistan autokaren bat oen duen lekuago honduan kriston jaleua rmente 3 ume beste hautzekoa bizen mm -hmm. gaina txistu egiten ikasten baina umeek ume txistu egiten ikasten kriston jaleua Naya, eta bo... horren nintzen aldendu metro batzuk A, eta horren tipia be aldendu izan eurotik eta neonduan berriz jarri izan eta mm. hor begiratu bisok eta hola asko bat bagarrik bai nederlandiako Comunica... Eh... Hola, <risa> es que te hago Holanda. Pues que matriculia Hologan, ni matricula. ¿Nederlandia? ¿Vosote si, sí, sí? Et ahora 10:00, vení y parrecho goraigo y está. Hola, va, ni ve desplaza <risa> un Eta ba, técnico pijo unos tan. Ahora rollo, eh, rollo, rollo Golean Gavitz. Mm. Mañana Bueno, bietsa goraia bi pertsonarik jarri ziren, ¿está? ¿eh? Bai, bai, bueno. Bai, 27. Bai. Positivo Bai. Bai. Hor mailasun minimo bat jasotenda. Bai, bai, bai. Eskerketan. Bai, vale, bueno, total. ¿Qué tal? ¿Ves? Vale, ya está, así más, vale. Ah, eski, gi... eso es no es auto. Eso ¿eh? Ajá. Uh -huh. Ese es, ni pauso eno ya nemuta. Tapea, ¿ves? <risa> <gay> <risa> <gay> la oñe mankoan? ¿Es? ¿Dónde dices? En es aldatu. Ese, en aldatu, ni es la Bai, baina beste zentzu datu zan igual, está que está que. Baina hor henei zaldatu. Gero adibidez, beste bi pertsona horrekin kontailean gabitzenak, ja berandu hau, ja Montenegoron dedo hien egibitzela, eta gero konzibuna dugu la playa hortan. Bai. Eurekin, ni zirintzen berro haien oso tranquilamente adibidez. Hor ez zer dauen. Bi tipo joan? Eh, tipa bat eta tipoat. Mm -hmm. Oso tranquilamente, eh? Ikusnean, hain ne estilo guagioa, hau ez tegi. O hain, bueno, hau egual baneukan, aitzaki baneukan egual berro haitzeko. Eta aitzaki esan, eee... Eh... Suezaren autoestupikian ebitzenak Hori galdeketia galde Ah, bai, eta mm. Ah, bai, eta ja. Nine ez, ez dutzu dina hartu Hori mm. zain joan Bai, eta hori hasi zen gure da Hori zain bai. joan Hori eh, zain joan Hori zain, bi bertu nazien, bisak Holanda bizizien mm. eh, eta... Ah, dana Holandesa iku Es, go. es, baina bueno, asko... Momentuz, iu Holandesa bai. Holandesa eta Euskalduma Bai, hori da ba, Anda, batez ba, Alemania, Italia, Roi hori De mm doismo -hmm. mm -hmm. local haiguale, bai, inguruko bai, mm -hmm. baina Alemania, Austria, Italia, mm -hmm. eh bueno, wala. Eh, sesamenon. Seguro que es. Es eh, ikusi jo alante la cosa. No, vale, en gancho bat egunsan. O sea, total ne rollo cosía, en totalmente ya san, mm -hmm. en plan ya ne colega izatiak muen. Bai, bai, bai. Ya Ona... pum eta san bai irunkaria san, ta ordon bai 5 ordu, 12 arte, 12 arte eurekin. O sea, ni ho era zortziterdi behatzi. Oso, amabixak artea gaitu nintzen, lehen lengo altiz Oso, amarra kartea benintzen inoiz Orra, nire unorik pinoa disfasi ezen zenetzatako. Nei estruktura biarrotan, mm -hmm. nei diziplina hortan. Niko jaikik nintzen goziko postetan. Mm -hmm. Zatik, bat sortzitan ja behiru <laughs> <dugu> helako. Orra, nintzen <laughs> ordua, proeziteko freskuria. Yeah. Ola, nintzen diziplina, pum, paskaldua, mm -hmm. maikak, mao isak. Mm -hmm. Eure bueno, egin juntu nintzen, eta eure bueno, eugen desfasiagat, ba, ekstond desfasiagat guen. Osa, esan be beste erroi gaman zen. Eta hor e, kontu nintzen, hor eukin aukeria, eure egin jarraiketako urrengo guen nien Uhum. Batek eskainueen adibidez, hostia basaketo tipoak estakinun, bean jardinen adula campa, ostia que se da asían pensiones no soy de penzen, te, buah, auda, auda, ya ona. Ta bentzon, hau da, hau ja topa dut, jentia topaite nebien hori topaian nebiena, ne rutina te kurteko taola. Mia ja berandu san, ja sarrainaneman. Ja <laughs> la <izarte> <laughs> Eta eurek ezautu hala. Ga horetan eurek ezautu hala. Uh -huh. Eh, así eran izan zana Distancia gero eta geixoaguntik etan fan zen, eure, eurekiko Bala, zara izan da, ja zara izan izan da eta eurek oso gazte heu zen Oso gazte, en plan, bat gaukan pintzauta tipuak azazkalek Baltza eta gorrisa mm -hmm, mm -hmm. Tipo anarkistikoak mm -hmm. Anarko espainola zen Espainola joan? Beha, be, e, tipi ez, tipiak ah, ah. ama turkiakoa ah. a, e, kurdua Ez lehenen gainako, ez lehenzen gerturako hain e, fresko Ordu, ja ordureko ja ya... hainbeste udixo etzoban espanyoliko. Ez, es, zatikorria leku turistiko eta hor dana dilu humoari. Ja parte kristena izen mesela hori de Kristu Jack. Bai, hori da. Ez, eta morrua kristzea ez? Ja, ja. Bai, bariña. Bai, bai, bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai más. Oh, no. bai. Eh, e, ba, ikusten konezio beste tuko, vale. Eta tipua, anarcho española gaina asiatiak, bueno, anarcho española da kontzeptua bea. Ni asko gustatzen xat, por cierto. Oh, Unko <laughs> Ana... katzeko, eh, Burgosen. Burgosen, vale, aurreko urtein, aurreko Burgos eh, Lagamonal, hori, hor ingurutan ah, kokatzeko Bai, hor be or, bai. O, orbe, bayek, bai, baiekaz. Eh, hor claro, esko España... Bai, España, bueno, ni gustot Castilla mundua. Así igual, Cast eh... Castilla esta guixarda exactamente. Burgos está Castilla, ¿es? Vale. Ah, Burgos Castilla barunde. Vale, vale, vale. Vale, Castilla, Mancha, Castilla Madrid y el mundo. Bueno, Burgos ¿es? Pff, es. Bueno, Burgos este. Vale, puta. Este. La... Pff, esta que no, o sea, Brasil, Brasil, o sea Brasil, Brasil. bueno, erdea er, así, o sea, Astela haciendo en peña, right. vale, vale, Anarco española. Vale. Eh, anarco hita bastante potente ¿no, eres tú, ¿eh? Era español, veo ahí. O su con su anarco español, o sea, concepto, oso potente va yeah. este de Tako lako kuchu kontra esankor bat. Ya, yeah, se Anarkistak... Ya, esituen tía... Vai, apologia... Ya. Yeah. Envea estia esankor, yo son anarcoespanol esan. Eso, eso, eso, hoy neneetiketia. Ah, vale, Eso, eso, eso. Es, es es baina gaigarbitxuen ildortakoa zala zihatik. Bai, dilto Bai, bai, oso garbi. Dilto Gorribentz uh -huh. Hola punkitxu amo, baraba. Hai gustu da distanzia. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, no saki ofez. Bai. Totoren denu. Bai. activista político Activista oso horrak. Batez e tipia. Gorra. Gorra bibliotesan. A ber, datu batzu behar mutu eren Tipia, ba, okupa zinomundua eta hola Okupa zinomundua vale. polisiak egin enfrentamentu dan asko, mm, mm, asko. Mm, mm, Deteni uta, polisiak zela jokatu yeah. eh, Bueno, hola komoidek Konbatin zara noxek? Bai, eta bat tipia nik uste dut eh? mm -hmm. Tipia egiten asko berra ikia Tema hori xek Tema hori xek eta bea yeah. ni nabile moen nehi buruz Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, eh? zentzua eri. Ba, benak ba, bea... ba, egikoia suplemente. Bai, egoko ben zentzua. Beari buruz eta bean aktibismo politikoari buruz. Mm -hmm. Berbata arraianuan eta, eh, badibidez, datuko. Berbata berbatza da igual. Hemos un PD si tiene igual Bai, eta beari buru, bai, adibidez, imaginau, ba. ba, berbaiendu ba. eta euren inguruan, beuru <risa> berbaskoinoin. Niken honi jan beste oranei buruz. Ara, ja gherstuta dago ene, bai. Ni, ba. genu, guan, ni, ni neguen, eta ba, ba, bueno. Ba, ba, ba. Tx bez hola igual, hainbeste horratin pues, nauin no komodo me bai, asko barkaienabeil. Ja, normalen Inkomoz, noaztake, jauki bihot baimen... Bueno, baldinza datu... Baimen apauk egonea asko. Baldinza bete bidea nikola askoa abarkaiteko, ez? Bai, Eta horren, e, bueno, zenon... Aber, enon hain beste saukot, astakizia. Eurak itzenoen hori guztu berreta, eta erpendeak baldeketan ba, ozten jugal. Eta, aber, zuze. Zuzu, bizitzen zehiozu. Eta etzien kapasak galdera hori sosteniteko. E, Ola, e, ni azten nintzen eantzuten, eta <laughs> segidan... Pu malda que na santemia, dura teno niurana eta ura ja astuta duzen, nei hori galdetu uzteña. Horik para bat aldiz pasauzan. Beriz bai galdetu, ez antzuten hasi, etzian ka pasak sentrauta egoteko beste entzuten moan edola. Bueno, si más, orio gaines. Eh, hori. Karakteristika hori, hori. Tipia bi urte den 95ko pasino. Bi urte tan, eh? Bai, se prende de Bueno, ni sotonien aurrekoa, horreko baten, tipo bat 11hala, eh, Eskolatan, irakazle. <laughs> Ota bost eskolatan eh, urte baten. Baina, bint tema difendi. Bai, bai, bai. Baina, <laughs> antsegu? Eh, Zius ditu zinotan? Bai. Ogeta bost. Bai, antsegu, iuk, eh? Tema difendi iduk. Bai, bai. Iztituzo azetartin, lan, lan, lan, baina. Baino, orz, nolona behe eskontzek, ez? Bai, bixatea biziteko. Ba, behaxen hartin konbertsa, ez? Baina, baina, bat egantzun negoziak, Bai, ez bai. Ez bai, dut zezite, farkaso asko, ez? Asmulek luceo, tía Ya, yeah, va Ves, va El chat en biurte Vos turte vai. vai, va Bueno, pensai otro rato Y oigo el experiencias Con la policía aquí Hasta aquí. No, no has matado no, Tienes que no has Mujero o Tienes Ez tegi, ez tegi Baina, bueno, yo, denporiak Infarintzen kontuaketan Bastante ziala desordeneuak mm. Eskampora bagerrik, baizik eta barura Hortun zentzu zaugek, ja Zentzu zaugek, ono gult, ja Ono gult, ja, ono gulta marrarren etxien Baina, gero eta etxe geixau, gero eta denporak utxiuan Beraz puntu geixau Osa, sozialki, euran ambituan Ja, hori, remarkatze rarudek Ez ati esela, ba, hini Karnetatanean dekotxako adibidez Amaxe garregun, ez ati esela, Antzu. Bai bai. Bai, garbi garbi eukan yeah. bi biarra berri hiru asko berbaileko, yeah. eh bueno, bai, este iri horrek atzko joan bat egustago, ez? Eh, bai, ez orroka orriatzenen desconexiotik bizi izan oen gixoe razinua. Mm. Bueno, ta gero beste gausatu pasau zen berai, beste gei ondoenuen bat, familia batean autokarena, chekiago izan. Mm. Ta ya uen bastante así izan urte tentatipia fasan ur boteliekin autokarena hatzea eta ur botilea botainotan autokaraniari atze ba? Eta zatik eta Holandan ohitura hori dau. Despediteko bat ura botatia beste gei. Hola, este estaba hoy dura. Ka txekian ez tau, ez? Ta Bai, sea ahí. Bai, bai, esta orduako ja droga utza gehuzen, ura droga ukain. Ta ni munostain kontsuminon, eh Mariona. Hm, vale. hori kontsumiten mot ne bildurek handitu jende eta ne panoya kontu egiten dira. Orron neuen derepente etxetik 2500 kilometrata eh bi pertsona extrañokin, ja. eh panoya eta tipia ura botaten, beste ar, pertsona arroz batzuri, aldobia interpreta unik ez dakizela eta aldela garazka bat ez dakizepa alden pasatu ni bilburu horrekin moan eta ni tipi i baina uste ez, se es bagorio kontu nutzan bad espedi volanda nola dala ta ja baina igual leura que esto er, ni pimatola ez ja bai daoge pimatineta da. aneberin jo zure urak se pentsen doain ai ai <gurren> hostia a ah, berdin jozu urkoari ze ze pasaintza kon zure hostia anarkismo anarkismo anarkista anarkista Anarkismo oso pasiko gugur duan, ordu naiz? Bai Euran fart, eh, fuertia zen aktivismo Gauzak in yeah. Pentsau ez fu euran fuertia Gero pasoko gara pentsa ura Osa te pentsau fazio ah, bai. beha ordu jokum handi be Ba, onaik jokum gozta ba, ostia Bale, bale ba. Auna vale. izian gauzak in Oste in Ba, in da ba, ba, gero... Ba, gero... gero ba Ni guztu zala in Eta egite horren bidez Zidientidea lortu Eta gero Zidientide mm. hori aldarrikatu Eta mm. diskurso baten Zilegita zun bat ah. Lortu be bai. Ja. Zoek bozu, botere Claro. lortzen duzu. Bai, bai, bai, Hoi, entorno militante denda asko ikusten da. Itzen dagoen bai. gentiak botere bat metaketan do batzaien. Bai. Eh, ikusten da moan pentsatzen doen jentiak edo oso intelektuala danak, adiezanbito militante ta be boteria berra -ger -ger kentan do Baina eh? Bai. Baino batzuten atxakazazikok eztula ekintzien. Bere bai. Hori da, claro. Claro. Eta eta itzen dagoenari atxako atxakau. Eh, Kaixo, ledo sea, no he oh. hori da. Ideologiko ki ez dago txu fundamento hemen, zenan sabitz, no euroso da iaula, es? Inain. Inain. Inain. Eta gero da beste adarbaz, daiko talde bakutza dako hiru elementu. Eh, talde talde ah, talde, génerico, talde, génerico, talde, o, talde izan qualia talde, talde politiko, es? Eh, bada kontzentzia, ta kontzentzia ideologia egindako zeikusia, es? Uh -huh. Beste boteria, boteria, boteria dako ikiakin zerikusia. Uh -huh. Ta beste da maikasuna maitxasunadako, ba, erla sinuak, zaintzako... Boteria esinu. ulertute e, almena, zara, almena. Almena, materi... Egiteko almena. Egiteko almena. Mm -hmm. Eta irugarren zutabe hori maitxasuna, hortik nik estakik gentiak boteria metatzen duen hortik adibiz, kontzientziati bai, eta boteretiko bai, baina maitxasunetik, hau da, pertsona bat oso enfokauta talde baten zaintzara eta koesinora eta erla sinu, ez espazioak sortu, beak asko opareu barik, baina pilmat hori zain ketan gentiak, hor, estakik... Bueno, pues está dominas, señor botería 27, ¿eh? Va, günda la uchi de conversar ya te euquinian. Eh, la mate juntoan el audioa. Eta antesian, va ba, bueno, va, ba, verai, eh de gente era gite eh, beste tipo batek, o sea, joan talde bat, ¿est? Eh? Taldea justamente. Oh, vale. Talde bat eta ba laun taldea, ¿eh? Laun taldea, dola. eta ba, bueno, se moros, da bueno, catascasada Ez hola, ta, ze, ze, bueno, betiko, gatazka harreman normalak, ez? Esentziaz berai ematen sexuala psikat eh, ba, ondona eh horitana Horietana. Kena eragiten hori zela. Abaiz. Ni Filipenia. Abaiz, baino beste be baik gestionatzen ja, bai? modo, ez? Abaiz. Muy dak. Yeah. Muya berei, bai, Ya, güün, no la vaiteu boterias vacío, gor, bonderaba jau eh bat, Ez? Bai. Azkenin hilekoa ta okupatzek lagontzaileena imaginau o o Da da igual ik, orainaide, gordun. Ba, bueno. Ya. Etxa, ya dibu hortik. Ya. Ta gero hori be zeun undi giendozun orraldo soilik boteria minutustek. eta gesheri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 Eh, Iken dau intelektuan alde Nezorekiak Iren intelektuan alde? Ne intelektuan alde Tadoran kago ni pila ikiot Gentileak intelektualki Ze niveldakon nola oi esateko mm. Ez zenbatea ino Sakonadan o zenbatea ino Diskursua Ni pila humoan ikido Ze ne fuerte hori da Adibidez Ego elean Ze terminologi irabiltzen Danola bidea O igual Eira bine do diskursua Eta azten gara hor sartzen Ya bai Hor Bai hor ya bai, Estia kapasa hor Zagunketako beste Bai, oi pasa Olasarriez igual. Bai, o bai behiu. Persona. A mi no, personaertoi. Hostia. Eh, eh o baiten sinua igual. Pensa que tu, salada, personas, tú sala persona Eduardo. Susparti. Lego inaspitua de gaçe. Olasarriao. Ja, hostia. Eh, bai intelektuadako alde batetik, gauzuk alduzu gauza batzu nagora sakendu edo es eh, so, geixo jakin gutxu jakin, baina gero mm. bai ser lasio emozional dakutzun bai bai. hori or, or, beste mundu bada. Be Ostras. Kau, hombre, aina horirek Kostientizitia, relazio emozionala Dau la ideakin, oso berritxea, ges? Nun berritxea? Mundu maia oh, no? Mundu maia netzak ia, Ne baita no? Ez eh, que, relazio goeik, nintzete Onarte, ulertzak jatela, gizartin, ulertzak juk, personal arteko Artu emana, ges? Eh, Baina, ez da ikusten Ik ire ideologia egin hartu man bat dugela, es. Ja, yeah, bai, hori da. Bai. Iberrisek. Bai. Ez? Bueno, igual iretsat, eh, baina claro, vai, ya va jeva da ya. Bai. potentia. Igual iretsat, o sea, bueno, vi... ni ni ni no iaor, bai, vol, me imagino vos turta. Me bai. Orduan, eh Ire fuerte de o fuerte taco bat, jendin intelec Diskurso, diskurso intelektuala Maso menut bai gela neurtzen Zago jau Ba ez daki, ez daki, ez daki Ez daki nola esplikau Igualdabe bai hori... Tara, Ez daki nola esplikau Aunti usteik, abe Ez? Gauri <laughs> dut Ba ez que gauza asko Atzene, eske, pf, Dauz gauza asko Daun biz zartzen neburuan Beste gauza batzuk eta bola, baina bueno. Igualdabe bai ni rekordio bat inotela Lehen dogmatiko gauan intzela Eta pikimat eh, dogmatismo Orx falna izela Atzenian hori erla zinio Emozional aldaketan Ideiekiko Daia. Den zurru nauan itzala bae, bae. Bae. Eta ordo no franai soltaik Hori bebai zamurro duetekta Oikindot oin neregan Hori transitodoten momentutik beste batzungan Igarekin dut Total, asuntua da, hemen pasau zela Ni nebien irakurten liburu bat eta zan Mars bae, bae, Eta bae, Engels bae, bae. Eta marxistak eta anarkistak Historikok egin eh? ez diondo konpondo De hecho bastante egin konpondo izan dira De etxo Espainiako gerra zibillan eta Mobea pasatua Bueno, mm -hmm. total, está en Iván Ekisen ornekoan liburua eta banekisen hori alzala izan puntu bat, puntu, bueno, alduela era informazio damoan, mm hola, -hmm, yo. Mm -hmm. Eta este momento yo tengo galdetu ni ustari. Ah, ah, no, pues justo mira, vea que es anda. Cabe que, que eukan es anda, vean anarquista esa, o bien guruasuak ziala socialista clasikoa, mon. Está ordan que labean guruasu handzat bea zala, ardibeltza, eh? de repente huyendo un mebat, de repente, capaz socialista normala. Erreben teukitzen dut zu, socialista normal bat Osa, enarkista yeah. bat, ez? Hori yeah. beha esan zan deugan Eta ordo, eh, ba ez, ah, ba, que marzi engles <laughs> Eta Eta Hor, igarren euen, nola bait Bea, fansala Hor eh, jaten zinua sortu duela. Tipia Tipua Tipia, hmm. gausuntu ideologikotan isa, ez tan zartu bella Ah, ez, ez, ez, ez Tipia uh -huh. ideologiak mo movida Bueno, bai, zartzen zan, ez zaten Ah, jo estuen ya está Mhm, uh -huh. eso un bestesosat. Bueno. Y yo no Eta tipo, ah, bueno, pero no, a ver, no tiene porque, o sea, el Barcelona también puedes okay, eh, okay. Sí, o sea, a ver, puede, puede, pues puede, no sé, igual pueda aportar o irse ahí. O la Piñonat justifica yemoan Nico Ruiztia. Ya va a ir yeah. bueno, bueno, bueno, yeah, es que ve de que va, Ya, vai, hor vai, hor movida que van. Bay, era, bay, kao, igual, onar, te, igual el, el comunismo mera que comer. Que viajando, <risa> yeah, yeah, yeah. hasta ahora. O ni bea gin nau no, erlasion momentu hortan. Hortan mm. ka bea gori rechaza etia da, nola ni rechaza etia, o sea, hor tensinoa sortuen ah, momentutik bea gori integraitzen badauz hor kanpuan, yeah. eremuan, yeah. informazio eremu hortan. Sí. David, nola bai <risa> ni integraitzen ta evitaien gatazkaban erekin. Vea Hay vídeos típicos Bate problema Ahí en Porque eh, Vea o so yo Te he Joder Típica Máximo Vea o yo Vele el elemento Vele Vele Zona confort Incómodo Oiga Oiga Oiga Esta gana típica Oye No lo llevo Corporativismo masculino Hagan Sabo arriba Subneri Dempona Chocolate Y no Tak Bail ah. <risa> Dempona Ola <risa> Seos <ríe> graciosos O <la enpa> <risa> sea gracioso, se Bueno tak, suy, uy, Que buena Típica Eso está Né Né Né Orduan mm. hor bakio, ni be tipo ba nintzen eta orduan yeah. hor badago beste yeah. beste ermanda, ez badago ermanda Diego. Anaitasuna. Bai, anaitasuna. hombre, ixa bai, oin, pentsatzen azaltzen da ni bate ensinua fatten nintzen, yeah. bai igual anarkismoan temi urten zanean, ba ni be ni be, bueno, te no un evitante mía, comenta yo que baina posizio horik nebura. Mhm. Uh -huh. Orduan hor pintimatan biuda hortan izten muen. Ja, eskanariko kin beste tema pasaut chat hemen. Ni esta gut simpatia beresirik. Emarkismui. Bai. Aha. Eh. <risa> no es que tipo la arbaso tiortetsena nabaitzen bezala. <risa> tipo <tipula>, venga, toda la carne asada. Eh esta simpat... gut venga. Esta gut da esta, o sea, ¿sabes? Eh eta igual paradójicamente igual en osourriña. Eh, eh. maiñesta gut simpatia sin más, eh baixena ta sinbolua ta, ta esto dortik eh, Estot titi horzatik ez nire eren mm Hala -hmm. izateko, orduan magono Estakot, estot sentiken Oso nire muen, ez? Mm -hmm. Baina oso kuriosua Pasau nintzen nian Serbia eta oso guintagero Macedonia pasau nintzen Eta hasi nintzen ikusten lehenko pintada anarkistak Euskela <tose> <tose> <tose> saita zut Sentiu nintzen etxia muen Ostia Baina, oso sentiu nintzen Fondo-fondo anarkistiaiz, menio, ire Gure <tose> gertatzen nintzen nintzen, ire <tose> realitate hori ¿Qué es posible? Fue esta que ni, ¿No es igual anarquista? ¿eh? Y ni esto ¿No es anarquista? <risa> anarco capitalista Ha nacido el primer ya. Ni esto es, ¿Es español? Le dicen ¿Es anarquista? Mm. Meña mm. Igual van a ir <risa> ¿De eso? La seta son el arto eh? Igual anarco español ¿Eh? <risa> y esto va a ser anarco español? Hostia puta Yo le he que va fuerte orilla ¿Eh? O sea, española es, ¿eh? Oye, la vendió ahora a Imar, no española es el año Buah, buah, buah, es... Muy bien, ¿eh? Claro, ahora ya ha grabado el va ya Ya, hombre Igual, título el mundo, ¿ahui? Imar, no es que española Ya ahorita ya está, ¿eh? O sea, eh No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Usted es bello ah, sabes, Rocco, estánjis de las que es nuestro tel simple bueno, chicos, pues eso es todo ¿Tenés bien lo que préparas ¿y música de los gente Colorábiera o no que me parece? ¿Tenés bien lo que nos parece? eso lo que me parece bueno es igual vale sin Escobargas. bere taldea. Ba. Eh, ez dutuneen pertsona bat anarko abertzalemoa autodefinitzen zela. Ba, za, pasa batzuk, eh. Bai. Shau ja duzun? Zen, Iñaki? Ahi. Iñaki anarko abertzale zela konzientza ona. Bueno, Zedkia se considera uko, hor. Az... zuen hortik egiten da. Ah, bai, eh? Ahi. Azkestea era gure. Normala, nia gozuele Ni nahi dira gozuelea. Gatzen, hau rala jat baino... Ezt, hau este giretzat. Horizatzen. Hau este giretzat ez. Ja. Ies. Bai, bai, bian... Segar kan eri... Bai. Hau unu bat egin, marri emak xo. Bai, bai. Baila. Baila. Baila, zanarko-española eta hola hitzen. Bai, simas, bai, bai. Bait, bai, bai, bai. Bait, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Y tu programa este hecho en mango Eso es Vi es. Vale Tipo con a urpegis eh, er... eh, Erreta Tipo Eso <laughs> es quise es, <deception> erreta o Coctel bate Eso es Vígar es, es, es. eh, eh, en grado Erre durak sí. A urpegis Vendan Zate que se te hace hostia Vígar en <suspiro> <¿Qué>, grado Acerda Asco guti Grado bate Echa con el <laughs> Sin ni puta eh. Onetsa sinan, que yo irubo bat. Bi decente izide. Ni esta cotidez, baina bueno. Oso gravi sinsan, también... sinsan. A ver, tipo Fasan, son... eus kristo, neuskuego en lecuateran, agustuan. Aurpegiarreta. Ne tipo unia sinia riviensa Santana tapauta. O sea, antiguo jarilla da tela bajarilla aurpegiant, te doy que no le veña totalmente tapauta -なるほど bueno, hey. de Vilensan. poesia de Resitaldi bat, Mum eh, suaekin movida ketabola, mm -hmm, es, mm -hmm. eta bueno, sin más, va entegusela con que me juntan unos hippies y en el último momento no. pues se rajaron. Y entonces, pues bea kiñoi latana, landana, recuerda, mm -hmm. la eskutatifan eta ba suaekin ba urpeixe r. Mm -hmm. Eta orduan gulpie hipisek. Bea garpeixe r, gulin. Eh, bai, es gero bea no, konturaketan zan be bai. Bea segolondo, no lo di esa tengo. Bea nik ezandu sanpeo, a ver, suk eh, da. Suregan, suri ez dagokizuna hartu. Ez? eta bai bea kontuak eta de hecho bea nuen viaje hori beantzazala pilimak ordenaitekoen bizitzea. Bine orduago era joen da turismo ordenaiteko bizitzea. Ja, Zentsuago. <laughs> <gülsör> Ni <citizenship> ustia gentita, de, denboasun hor tan ja era, es horrena naixa ez dela, es? Vale. Da es, ba, bakarri baldimo taola ba. Ne. Ne, imaginea Etxiar, beti ardizikin eukitzea, bagarria bat hiruile iruilea eta garbitek ez genin, ez? Bai, bai, bai. Txo, ez teik? Bai. Ba, eta tipiak eukioen, nola, e, brote zikotiko bat. Hortun txea? E, Aplikimat, aurrero, ez dakit, aurrero igual urte bat atzea, hobio, ez Bizi da zona militar baten, militar dut zona baten, tipia, mm -hmm. okupia, mm -hmm. eta eukioen paranoiak militarekin, eta horren sartzen zen, mea hori, eh? Or, militarekin, individualki. Militaren af Eta gorputza hartenean militaran kontra, osea, ba, ba, claro, un protestico tipo gukan, orduan claro, pentsaienuen, ba gausak ja, ja, militarrak jotzaia ja, ja. o vigila o ez dakiz ze, o pimatola. E, eta bon, seguruen ta gehisa izangosan, igualengun batenbe bai, ez claro. denpoana ebitzen hola, e, e, estatuko indar armatuekin konfliktuan denpoana ebitzen, peña san peña hola, e, oso zentsurten gogoramuan, eta tipian helburua oporroitzen pastiak istella. Ordun oporroria aprotxegoen pastiak isteko eta hoian HSTBTE pastiak hartu beik. Nahorduen. Bueno, hoy Ondo, ondo, ondo sentzu hortan, ondo, o sea, eta gauza sentzu hortan, ondo, egun transfondo desordeneu bat, o sea, horre me oillo hortan. Tenimioillo hortan eta fanintzen kontuaketan poligi poligi lelengon neun ilusioekin poligi poligi ostiable. Oin arte egon egoneiz itxoiteen momentu hau eta ibolestut hartu behar momentu. Hombre. O sea, estos jaretu ko bixar euraginok. Es, ja. es es es es. Etorreukinan eh viaje askotan edukiotena bihotzak gauza bat izan ta burua beste bat. Mhm. Uh -huh. Bihotzak izan estan ezetz ta buruak izan estan jodaia mara aprovechado que zanostan, uh -huh. mar, keri, hasta kise. hori askotan edukiot. Mm. Ta askotan eztu detectaiten zer dan zer. Zer dan bioto ta zer burua. Hori detectatxo zaie guztiak, ez? Mhm. Es da gatu arrasartu ta sentitu, eh. Bai. Bai. Oña, konektoen bizi horrekin, Bai, o sea... ah. saia, saia, saia, hasta git. Saiada za de pensar en due bi aldeta doia ta biotza gai. Está interesante igual. Ser biotzo eguro edo eurekin. Ni ni egurak engurana baina eno engurazatik. Yeah. Ni gure non egurak ideal batekin. idealatzen idealtasuna existian. Yeah. Zigan egurak olakua izan eta hordan claro, oneta izan urronko eguna eurekin a berse caosan. O sea, nega si se la cave con eh, leku bateko chuleta bat jaten, o sea, eran netsa san, uff, lar, largo de fasean. Yeah. Go manejajeenguin, ba ma eta alkola. Ardaukoan bebai, ardau ero siño, o sea, os agentego dos tianetako, co... nelesa nere rolioko hasiela, baina yeah, yeah. esa yeah. nere rolio ya pase duien hoine. Yeah. Mira esaña na norra española. Hai beste. Hai beste. Anorcos. Konsumones. Mm. El... Es... Eh? Konsumones. Konsumones. Mm. Esta... Siño... U... Mm. Bueno, a ver, si más negristuta nagunta euro chico. Vale sei sensagoa no mendi aitzenalde bai. Euren izenak? <laughs> Imaginartsalde. Ya, ja, eh es nese horren. Yes. gaina eh tipiana saia mm. Eta tipo ana, mm. eta ke. Vale. Bueno, da. Total, euskera ez jaingo. Ese, ese, ese. Es, es. mm. ba, bai, geste oso xa. Eh, bai. Ostras, matera garrer, eh. Bai, bai eske que hau mm. asi hau bukaerako da, baina batezbe asi era tan. Eta mm. hau espainoltasun, eske que, hostia, espainoltasuna dugi o pisua, eh. Ni neukan Kotxo bat, ez? Furgoya. Bai. Eta euken matrikula espainola. Ez? Mm -hmm, mm -hmm. Eta gordo e, momentu duten pasau benintzen zerriete kozoa, ez? Kozoa da, okeres banau, e, mundu maian atzenengo estatua sortu dana. A bai? Bai, okeres banau. Oker baldi banau, ez da atzkenengoa. Bueno, no, bai, menn, gozan, bai. 2000 atzortixen independentsia lortu ben. Mm -hmm. Egon zan bosketa bat, eta, bueno, arrazau. Arrazau. Arrazau. Oin istakei edatu, baina nik usta da laro e, laro eta mapiko, zabe zen, arrazo. Eta, e, basi, mas. Eta, asuntua ondion, gatazkia bero dauela. Mm -hmm. Zatik, bueno, batetik erri aldeanak ez uen onartu. Serbiaak ez uen onartu. Independentzia. Unilatea izan zen. Halo, mm -hmm. Kataluña, baina Kataluñan ez uen gauzatu. Ja. Yeah. <coughs> bueno, ez Kataluñan beste modi gato. Zatik, bueno. Eta, tartian, Espainiaak ez uen onartu. Zatik, Espainiadako barruan, bien barruan, arrazoak independentismoekin. <laughs> bai. Hostia. Bai, sei yo. Eta horra, si más, eso Eta ora nik neukan paranoia matrikula espainola ukilletik igualan a ber gauni noen beti maitasun biharrian eta aber, a baino gorrotua jasoko noen espainola mm, izateatik. Justu, eh? Betaldea. Eh, bai. Ja. Bilurroi neukan eta eh Vale, si más, hola fanitzen bilurrorekin noian, a ber frontera poliziak xe, eh, pima Eta de repente ahien es fronterara Ezo en tráfico ba, Ka, Eta kabina eta ahien naiz Eta Ezo en naiz, kabina parian, a ver barruan bat emat Ezo inor. iñor Eta ni no, jota posejarren zen, hostia Desputa, madre Baga sí, mena suntu ya la zaitu ere baita L betza, bai, hoganes. ez da, bai, o, igual beste bai, abernik irakurrenan oinela gutxi oinela urte gutxi, bibiru urte hortirote bat egonzan bi banduen artian eta hilako, yeah. ozabe bai, hilako ez da baina zaurituak, zaurituak askota bila, bi militaren artian eta koso iparaldian oso bero dagoen dion asuntua, mm -hmm. eta kanpotar aldin bezabe, kontuzmoan irakurren oen, mm -hmm. eta nik iparaldetiz hartzen eguen, baina asuntua aurre jarekin eguela, eta hortik kilometro batean garepente bide erdixen pareta bat, baina <risa> pareta <risa> bat Esisa pasau. Al eta ezien on pasau. bai, Oinez bai eta kotxiekin irregularra izan da totorren batekin oso orres. Vale. Da ne kotxekin saiatu eske nun baitketik igualko izan pasau. Kor park hau eta pareta beste galdera iratu parentan. A ver. Tiro dar. Bai, oi, oi, oi, i semen igual, bada tiro gastu nada. Oñez parentzen beste galdera, pimi ta aurrera parentzen, o sea, ni lan espero ni de palo. I oña. Au, o sea, se, ausa. O, se, aurreufan. Ezkerre eta bat, terreno gaukan, pertsona bat eguen, baina nintzen atrebilen terrenotan sartzen, euroan hor galdeketan... Ja. Yeah. Eta horren horretu nintzen egitxela zein. Pentsa unueen, bai igual, sartzen ba, ba, ezkinatik, egon, zaiatu, eta gile gala egitxaltu. Baina klagoa, pentsa unueen eta urteteko. Gau urteteko, hemendik <coughs> gara nahez urteten, beste legoatetik urtetema nahez. Gau, ikusin gozta, kontorleian. Eta horren pentsa unueen, ba, beste nun bailea dizartuko naiz. Eta ikusi noen interneten, hor Pues interneten, a ver, nondik galdentzen sartu zakeu, azako kilometro hein eta berriz berepareta topaiteko, ¿es? O beto informa eurotik. I, zerbiatik oso hasi pasau. O sea, bide dan bide dan eta pareta eusitzi azan. Zerbia hori ja. Kosova hori ja. Bai, koso independentzia goi san. Zerbia mm -hmm. gero monarketan, ordan koso seinon. Ah, vale. Ba, gokamen blokeo engudana. Zuk eztaso ah. onartuko, baina gu de facto, o sea, yeah. praktiko ki independentia de hecho Dacu pide ganamos todas luego. si la co-independiente ganan. Hostia. Imaginaos que, que, que, que, que el Richard Regan. Hostia. Hostia. Es es... Patasco, Margie, eh. Vaya, asco, vaya. Cosó, baño, vaisos de acá. Cosó, daco... Azpiki dako Macedonia, Aldamanetik Montenegro, ez? No, ez onartut eh? onartu, onartu bai, oh, okay. eh, Euskal Herriak ara soa dago, zateko, dago, linea oso, ez dago beste herrialderi egin gruan dako Dago, eta soa, dago, Espanya eta Frantzia. Igual, Frantzia. Jota, <laughs> <laughs> <laughs> Bai, hasta egit. Yeah. Frantzia beberro, no, no. bai. Hori, eh, hori, sin mas, ba, hori, hori. Hori, eneo espero, gente da ascoli esanotzala Nun di noan oian que no están esan esan esan gentiak eta ango gentiak Ah, bai, Serbia, tagero, Koso, bateko asmoa Iño que esan esan esan esan esan esan esan esan esan Ya Ni horreti roto egatu nintzen be, bai Selente ellen momentu hontan Pareta, o sea, zati se Torrin es un pareta, honen pare Ni, izan eixo a gendi, furgo metan a bala, bueno, furgoien, marco Bai, ango gentiai bai, ango pare bat bintze bai Bai, first, Serbia, after, meie, ah, Koso Hamengo gente bat diribei, baina bueno, ni ginek xemua, baina hamengo gente ere da estakit. Ja, ni Bai, imaginau, ta bortako zu bi herrialde eta blokeuta daiko hori Europa nabil pasaien. Ahí, tío. Lan ondi sartu Montenegrotik. Montenegroan fan eta Montenegrotik, ba, bueltatxo, bueno, luzetxo, bai. Bai, imagine, au, realde, dako, tari, bueno, txo, bai. bai, bai. ez bai, zona añ añ an urriz. Herrialde txikitua da eta. Mm. Bai, ez hori. Ori, ostras. Bai. Bueno, vente tiro eta jo. Bai bai, joder, nika no no nagur no o sea, no, no da, baina, osana, eno gogorik. Hombre, eixo tirua joeskeo, bete anekdota gaixo kontaiteko. Horri da bentajea hori da. Eixo san gaur topengoitzan. Bai, bai, eh, bai. Eh. Imagino, eri judez dotse zela ona, ez? Horra marka hondio dol marka. Bai, bai, bai, ezikatrizak. Horre berde charmiz horrek, eh? Or, la marca ondigo, marca vai, vai, vai, hostia. Eixo es que pernis era za. <laughs> Bai, juntau nintzen beste tipo batekin... Programiatik, eh? Personalmente, nahi xo desbotat, bai, programiatik... Baina, personalmente, nahi xo baina... Luzora do bai, Epe bemolta ez degura, baina Luzora do tirotxo bat... O pare bat. O pare bat. Beti gara keten da. Baina, nunkan. Ipurti xe, nintzen. Ipurti xe, nintzen nintzen. Izatia leku bat... Nintzen bezuguan ondo gara keten da, zopestalei ipurti irakusten iklubisa. Es ocho año. Ne, Bruce Visconti cómico dana, yeah, le che que es, este que es? right, ha e, okay. okay. okay. en batallite elitzen, ¿es? Hor bíceps ingurtxuan, no, este que. Bai, uff, beak eh fardau egitenen horrena. Uh -huh. lau tiro jaso izan dau bizitzan. Uh -huh. Aha. Son tipos harbat militarra izan dakoa eta hor gerri aun san. Ka ni berrintzen leku hontan lenzan Jugoslavia. Mm. Uh -huh. Eta bon, gerria aun eta ta beste dutzuko 90 10 10 piku, gerria. Ta be aur gerra hortan ibilitzen ta gero total, bueno, inmigrauen, hor peñan inmigre joiendo, por cierto. Gora turismo lite faten ga baina eurak hilden <tos> immigrau. Eh, coso bueno. Es eh Balcane Han han peña egiten dugu immigrau. Ta segun nungo zen leku ezberdin eta baina bueno, asko Alemania, Ale. Italia, Piyama tola. Eh, bai, asko, eh. Industria gutxi eta hola, lan gutxi, o. Oh? Bai, bai, gero relativo bai iturismoan aldekoa postua dabitzien herri aldeako. Ah, bai, bai. Bai, bai. Bai, bai, nazkagarri, eh. Ya ba, turismo ah, lekutan Albaniaen Orko ostia bastanteta hola, tanipen zen ostia-kostia, ondo, ez dakize, higuel bi egun inoen playan bakarriko, oza. Sí, no, no. Dana masifika eta privati zeuta. Playa ah. pribauak hemen hori estaku. Yeah. Han, soiaz, eta ja aparkaiteko, aparkalekua da pribaua zer erosi dau orko restaurantiak, eta gure gozu aparkau, inbiozu konsumio restaurantian, o geren jost, o kafe hartu. tartu. Eta nik kafiak eta ez doartzen. <laughs> <laughs> kafe joan no <risa> Ni café, ni fan ni, O sea, es... Dena hola, eta... Ba, ola, nire leku esintopau. Ya. Zimaz, si eta gero playa fan, eta dena butakaketa, butaketa hartuta. Hostia. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, oso dizke. Es que... Bai, a ver, a normala da, eh? Komunismo tiba, paso dia, beste extremoa. Ja. Ja. Progresizu falta. Progresizu, eh? Progresizu, Komunismotik, ah. kapitalismo ultra... Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Basati horta, direkto yeah, padatzen yeah. maiz... Ya, uh... ya, yeah, yeah. bai. Pues? Bai, claro, ba, bai. bai. Gehor pasado nabe bai adeiz, hor Jugoslavia zanela esan dut, baina Albania etzan egon Jugoslavian. Eta Albania nagoen zan komunismo propiua, hori gentiak ez daquila. Hostia. Hor, ba, nagoen zan komunismo propiua. Ah, bai. Bigarren guerra mundial eta gero, erregimen komunista jarrizen... Bueno, a ver, komunista esan dunean... Comienza en Jarrebia, el eh, asunto, baina bueno, comunista autodigentatua eta heterodigentatua. Eta horregoyen lider bat, bueno, leku hori eh, enber, eta moen, eh Enberg, Enbergukan Eta asuntua da, eh nola da? Zuzenmenon. Ah, bai, momentu baten autokratiko izan zela. Ah. Osea, besan fronteretanek itxiteu gan, hasian Sovietar batasunak geinuen aliantzia eta gero eh oportunioan aliantzia eta Chinak geinuen aliantzia, baina gero Mao, osea, lidera juntauzan Nixonekin, sala lidera estatut datutakoa, eta oruan oneri Albanei pentsaitzako ni saiagil, eh, enemigoakekin juntaiten. Eta oruan, ba, <risa> zurekin moztu egiten do. Tornen real de txiki chiki bat, ba, izan da muanak itxi, ostia. Eh, ba hori burokraziako goiko se partidoko peñek eta lortzen duen gauza gixu, konsumiteko, ez? Eurantzat. Ja. Horri manoleko bueno, hori hori da tendentzia, ez? Eta ero peña ba, bueno, peña ba alo muan dola. Bueno, dismasola, hola, hola. Osati eh, zela sante hori pasausala. Ah, vale, vale. Ah, bai, saltua, ba, baturtismoa claro, atzenean ba, turismoa modu bat alde batetik, eura, bueno, lortzeko materialki, materialki beratasuna lortzeko eta bebai imagejot ez migraiteko, hainbeste. Ja. Yeah. Kanpo urtebiarean bertan dauz. Ja. bertan hori totalmente aldatu hinden dela, dana Hostia. moldaketan da lako turismora. Hostia, i zumat urtetan pasaje? ba eh hori estakei fuerte eus asinia nortan kao. baina 18 eta 10 garren amarkadatik ona ba bota 30 urte bota ustia 30 urteetan ba bai hori hori bai eta eh, i sate olak berando galdera i sate ko den za eh sate ko nei bela curiosita jotebra ba igual diferentzia Europa Barrua mañaso se diferentzia mo nikuz Europa barroko diferentzia bat, ze diferentzia. Igual, pobrio bak, gero dago, trasfondo historiko bat, Europako beste batu ez estakunabe bai, mobia hori hor dau, presente dago, historia presente dago. Igual, bunke recaldeanetan albaniena, da bi, estalako eh, esta mobiak, bai, esta bai. Eztak iku, lako mobiak, bai, bai. Eztak iku, lako mobiak, bai. Eztak iku, nesasko enteo, ega, eh, historia, ningu doantai. Eta, eh? ba, no haxon gura ba, horalde haxon gura Hori, hola Bai, zona hori moan, hola Azko pentsatzeke esala hola. Bai, baina sonia bea, ba, esagore esa propio badakon sonaba da Frantzia ba, Frantzia Talemania, ps, handakotzu utopistak ez dut batxerik Azuz eaz, leku hortat yeah. Dan pf, basuri aldeanetan Eta kaletea destrozauta Eta, hola, gauzak eta guan opinimatoa Hori, hori, hori, hori Hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori Hori, hori, hori, hori, Ba, atzen nian pisoan duxea natura dukido ni eta nianzko parke nazionela eta faten nintzen hor e, topa jenuen hango nire lazaiazuna muan hor no la e, duak bakarrik, inor, oza leku batzuta baina, inor, inor, inor o igual guardaren bat o igual for, forestalistaren bat o igual zientzialaren bat, topa huizan, aiz? beste leku batzutan, eta bai leku batzutan hartzainako, bai, han hartzainak eta beti hartaldiak dira. den poena pehauta bai, ondion, aspaldetik ba, pff, neolitotik Hori, hemen, Euskal Herrixan adigez ez eta hola Ba, handon dion, hola Eta gordoen, basimaz, bai, handau Igual, paso batzuk eta leku batzutan, en plan Baso heldu batzuk Ni horrek fastina bilen dozt, eza, ni horre Gain, bada, got, kristonko da, enamora Eta, natura Natura eldu bat, eta natura, hola bai, Diberso bat, eta ff, Ondo estrukturo bat, eta gaina bilura Mutendu duen natura da, bai mm. Zai, turistak, aber, lehen turistak Bildurren batean, bai, naturiaik Era gargarbi tasuna hondixa hartze ke bai, ez? Oida, bai. Yeah. bai yeah. Ia, eh? Oi da. Bai. Ja. Bai, ya está parkat. Ja. Ya alsa. Esati garza. Toro ni den pone gonitzen hartza ikustia gura noen eta aldiberian enoen gura hartzakin topoin esatik. Claro. A ber, probabilitatea abajo da ja. Eh? A bai. Normalia nigez egiten eh? da. Mañana mm -hmm. su imagina susto bat hartzen dauela, umiakin dauela eta aur metro gutxi bat utatara pum, mm -hmm. juntao egiten gaela. Taben reaksiñuala, eh, ta, o sea, defendi lleva basura de caldeonimuen. Bueno, pinuatola, a un momento bat be ikusienuen eh, oñatza. Hmm. Oñatza kristo distantzia bateri kriston oñatza hartzen oñatza izan. Ta orduan boania sentitzen zen keota erto erto. Ta ola, da e un momento baten baia, neguen hola millegi batean moan eta millegien beste galdia noen hor mendixa, ez? Arkaitz baso hola eta harri bat jausten ikusienuen. Entzun. Ola, kara kara kara kara hori kasuali da izan da, be, hola, jausti gauden de repente, o ose zehosek botau, gatu nintzen begira, te ikusin noen zehose movimendu, zehose biela. Ta momentu entenia zehosek hori ikusin noen tamaño batukala, tamarroia zela. Horon, oh. ugaztun bazan. Hena <risa> benik usten formiata, eta begitzen, begitzen, eta herrepente, ahi bara, ostia, oa basurde bat. Ostia basurdea. Ostia, kriston basurdea. Ostia oso basurdea, da Ostia, ostia, Artza da eta hori momenten zabeuna benean desagertu izan zan zuditzen atzian eta en duda horrekin so. gatu nintzen Ne ustez artza zan baina zin da segura mierda baina artza ikusiko eta Ezen gogan, eh? eh Bai, zango basan Bai, baina bai, bai, basurde balsan baina baina baina ne Zangon, bueno, ustez artza Venga bai. bai, bai, <laughs> ba, artza Artza gugan Artza zan, seguro Baina, baina artza zan Artza gugan, eh Artza gugan, eh Hena gugan Ah, orduin, fizela ikusiko Kao Hori da problemeak. Erronen antifaze, baina ez totera bilean. Ezua nena, ariketaik. Hasi ari. nintzen, hori gura nuen disiplinauta hazi, baina hango tensiñuak enoztan izten. Claro, eh. es, ni tensiñuak izin. Eh, kojo lapurre, gero mastur gero... Eta gero bero ikeneuen eta denpoana, endenuken konforzonaik. Iri, e, etxai diak hundu ina zela hori eta espanyola, ez? Etxai diak hundu ina berua bai, eta gero esparanoia, erosegun momentutan kotxia berneu seztropeuko. Ah, Ay, asko ¿no? O recasco efectos, bai. Ah, o Se coches andan, ni coches fallimanos estan dana falligenos estan. Los coches de zarraldo que pa. Eso es, es, es, mm. es bereziki, aqui, sa, la urte. Ez, de zarra. Eso es, esto con 200 km. Lo que ha be urte bete hemen euskal herrien pasauetan adiz, mm. que estan marroisan osan leku batzutan ibilnaiz leku batzutan, ni gestei gorrua fango zen O sea, en plan bide batzutanak Grabia, zako patxe, derrapaiten kotxia, o sea, besan hola, o sea, en leku batzuen plan Bueno, sabes, bajarte uno baina aldi berian ba gustau, osartzea. Claro, aventuri, eh. Az, bueno, lortubek, es que en Lortuek, ¿eh? Aventuri. Ba, Lortu do, otrai, Lortu. Aventurio ki. Ba, o que, otrai, o que. Ba. de hecho, eh un Ondo pasaien en Eta pasauta gero, utagero Ondo pasado Hori, Ori, aventuren lezentzia eta zago horiek. Ai. Nitzago biske keski pasaderik. Yeah. Es? Bai, bai, bai, bai, bai, heste la las. Bai, heste las aus bildur repas, a ver de cómo Bueno, y i... va mantik, eh? A ver. Se ordu. Ni bako de este comentexo bat. 5 minutos, ¿es que? Vale, este gauso bat oso clave amoan. Ya urrengo bako estela gaber, eh? Es, es, es, I... tu, es. Y contigo tienes varios, ¿eh? ¿Ser? Le gatu, leko turistiko batzuk aldea konparau portaventurakein. Albania? Orokoren letruko turistikoetan, ja bai. alde izan Donostiako alde zarra. Bai, vale. E, estenatoki bat bai. eta estenatoki hortan dakotsu konsumilgokausak. Hori da bai. portaventura hori da. Bai. Dakotsu mundu ezberainak, es, Txina, dakotsu hor bai. bakaruan oeste horia zure. Bai. Bai. Diferenciada portaventura horrek hortarako eta beste leku batzuetan aprobetxatu die historikok egondian gauzak Ja. Bendia, baina da portabentura total, osea, mm. gauza politek ere egin eta beste dana da merkatuak. Mm hm, eta susuia zorra eta bueno, hor sartzen sa ambiente hortan, sorteza, portabentura aventura baten. Bai. Espletabulua. Bai. Bai, eta espetakia, bai. Lepo legua Con, vai, Incluso, leku batzuetan egonitzen legua bat den hain masibua izan, hainbeste peina duen eh aldesarrea sartzeko. <laughs> Eugela horregatik es que konektuen portaventura egin Kolia Seukan, kola ez Baina, bai, diferentzia duta zartuta urten hor mm. soka txoa jarritia Eta, emendik zartuta, emendik urten Ostia Osa, en plan, bere hainbeste Hain beste peña eugelako Ya, baina, portaventura nena dragonkan, ziok Bai Da, herri Dragonkan, se, dragonkan barex, ose. Bai, ose Ose, ose, sentida enazteik, ez? Eh? Bai Corporalmente Bai, eta, hola kolekutan bai Ola, ola, leku itan nunez egin zin portantura... Bai, igual kuatza alkileitia, lantxak infatia, ego mm -hmm. piraui hartzeia, raftinitia, mm -hmm. ola, goza, egual, barrankismo. A ver, leku, non esteko al de sare, en barrigula eta gotu dragonkan. Horrez, horrez tautzu. Mo, remoskortzi izan lekik, bai ez? Konsumo, alkohola konsumizi, egualez? Bai. Zi, igual, bai. No, kiston zubi, maite, gero kiston baxoia. Ja, ja, bai, bai, dragonkan hilako. Bax, bai. pixket hortiz, digez? <laughs> Eih, hey, xo, bau, duztot zitek? Eh, ni sentitea intzen portaventura. Eh. Portaventura en bizi? Joda, gusto bizi gondien zen. Eh? Por cierto, po portaventura patroxina egin bueno, da buena ez dakit, hor badako israelekin gauza batu mañan. Bona hori biste temaba da. bai? Te gaza ninguruen ez du berroain. Zika, es que gaza ninguruen. Es... Gaur egun berroain bida. Gaza ninguruen. Mm. Ezpo zu berroa egin... Ah, gaza ninguruen. Gaza. Ah, Suzen... gaza ninguruen. Ah, ostia, ah, israel... Gasa? Isabel Tagasata. Bai, bai, bai. Estan doan ba, anarkian bai. simbolo ikusune honean bai. la saitu nintzela. Bai. Anarkiaekin batera ikusune honean lelego pintadak eh ba gaza ta ez da ki ze, ola piñata tola ama zeonean. Ora vale, ya está. Vale, bueno, eta hemen nazkia mutuostasia gazan movidek. Nazkia? Bai, satik da ondo ikusi jauen diskurso bat, gazan, o sea, políticamente correctu amoan, ya. Eta ja, ba bueno, a ba, ver, piñata sentzu hortan, eh, a ver. Ja, gero honen berdigi, bai. Bai, joidea, honen bida, o Sin esegoneta. imagina el cantante famoso, digo él eh, es Palestina Bandri, la esquina. Vaya la cosa, ba, go, institucional batzuk ezatu ezatu zuek, Ya zueges, si es. Ordio ba, tezie barotik. Bai, eta satik zausei gasan, satik gasa, es, ¿estáis tú? Hemen 1000 hola txiko. Ondo? Vale. Ba bat. Etxiera bat. Zonaimar, ezkerrik asko, etortzeatik, beste aldea. Baina arte igual onaiz programan, baina bueno, beste bat eixotak, gaur etorriaiz, ekartzea materiala, eh? Ezkerrik asko, ezkerrik asko, enbitei jarren, eta bueno, bai, bai. bauxo izan da. Besarka da bat? Bestu bat. Eh, humori eta etorriko gorotxu, o abuel, ikusten? Erabiliot, atzen nian, ose, eh, zela izan da. Ezkerrik biek, baina, abuelo, gutxixo, eh? Bai, gutxixo, guro dut, guro dut, Bai, ze alde gana Es, bai, es gero da bai, eh, Gaiasuna jakien noiz erabiltzen noiz ez. Mm. Pikimat, hori faltaxut. Hori mm. da lortu biotena, ezta? Humoria kontra nauela. Humoria erabelikot, baina jakin biot ondo erabileen zati bestela. Gexegira ez. Bai, ez kortu ez. Ondo? Ba, oxe, bukaek. Auste matina ebugazio, musika nsunegan bueno, iradishatentzu dotzte gintango Bueno, va a ti. Bueno, yo entonces